בטלפון. שלום, זה בקשר לדירה. איזה דירה? ברחוב בן יעקב. אה, זו חדרים יש בדירה? שלושה חדרים, סלון, חדר ילדים וחדר שינה. אין מטבח? כמובן שיש. המטבח קטן, אבל חדש. איפה זה רחוב זה במרכז? לא, זה על יד גבעתיים. הרחוב שקט ונעים. טוב, תודה. מה טוב? כן או לא? אני לא יודע. שלום.